Силата на ненасилието Книгата на американската преподавателка по философия Която е определена като майката на постфеминизма Джудит Бътлер Излезе и на български Преводата на Станимир Панайотов и на Цвета Цанева Добър ден, казвам на Антуанета Колева от Критика и хуманизъм Издателството, което стои зад това издание, здравейте. Здравейте. След разговора за насилието и необяснимата особената жестокост, буквално преди новините коментирахме а, двата последни брутални случая, завършили с особено жестоки убийства, какво може да предложи прочита на Бътлър на ненасилието? Наистина ли тя доказва, че ненасилието има сила? Аз много се радвам, че разговаряме за тази книга и за тази авторка. Разбира се, искам да отметна в самото начало, че тази прекрасна книга, след като се появи на много езици по цял свят, буквално веднага след излизането и на оригинален език, се появява на български благодарение на подкрепата на Национален фонд култура. Мисля, че Джудит Бътлер тук предлага една концепция за ненасилието, Uh, която радикално отличава ненасилието от всякакви представи за оставането пасивен. Тоест, тя говори за едно активно практикуване на ненасилие през. Uh, трудно ми е, разбира се, в едно изречение да резюмирам всичко, но uh, през. Uh, и ясно усещане за взаимосвързаността на отделните човешки същества помежду им, през ясно разбиране на това, че причинявайки насилие на някого други, го ти всъщност причиняваш насилие на самия себе си и а, през едно искане, много добре обосновано тук за структурни и социални промени, които да доведат до едно така наречено радикално човешко равенство в смисъла на това, че а, животът на всеки един човек, независимо той към коя етническа група, расова група, религиозна група принадлежи, да бъде ценен и да заслужава да бъде оплакван, траурен за него да бъде скърбено, ако той бъде загубен. Защото ако се замислим, за съжаление... Никой от нас не живее в такова общество, в което живота на всички хора е еднакво ценен и ако бъде накърнен или отнет, е еднакво оплакван. Грижа за живите е един от изразите, които ме много сериозно ме поразиха в текста на Джудит Бътлър. Това, което вие определяте като ненасилие, различно обаче от пасивност, ненасилие различно от безразличие, защото ние виждаме, че всъщност човек може да, да каже, изповядвам ненасилие, оставам безразличен към някакви конфликти или не се намесвам в тях. А, какво правим а, и какво смята Бътлер, че човек би трябвало да прави, когато е изправен обаче пред конфликт? Тоест, може ли а, може ли да има активно практикуване на ненасилие, а, когато всички наоколо упражняват насилие? Ами, то, това е най-голямото предизвикателство всъщност. и тя го признава в самото начало на книгата, признава го и в края и а, нашия живот е в... А, протича в едно ови поле на насилие. Само, че ние бихме сбъркали и тук мога да се опитам да направя някаква връзка с началния въпрос за тези случаи на насилие, сред които се събуждаме всеки ден ОВИ. А, а, а, значи, а, насилието не е просто да отнемеш живот. Насилието не е просто да нараниш тялото. Насилието е и дискриминацията. Насилието е и буквалното неглижиране, пренебрежение, пренебрегване. Например, Uh, някакъв си автобус с някакви си иммигранти налегални нелег... се бил запалил на някаква си магистрала и те били изгорели. И какво ме интересува това? Ние няма да видим медиите пълни с uh, uh, да го кажа така траурене uh, за тези хора. Сякаш предварително uh, те са прияти като неравни на нас, човешки същества. Те са дехуманизирани, те са приближени до животинското, те, са, те нарушават закона, следователно тяхното страдание, тяхната смърт са някак си приемливи. Това е неглижиране, пренапрежение, това е дискриминиране. И това е насилие. И от тук вече към следващата стъпка. Насилие е понякога и поведението на институциите, включително държавните, които съществуват до голяма степен точно за да гарантират нашата сигурност и да ни предпазват от насилие. Тоест, насилието има много лица. И всичко а, в начина по който дефинираме и насилие и ненасилие, зависи от това кое лице ще погледнем, към какво ще се обърнем и с какво ще се опитаме да се борим. Ето сега, например, тези случаи ужасяващи за а, жена и майка, които убили съпруга на жената, за син, който убил майка си. Много хора бих казали, опитвам се да говоря тук в ключа в регистра на Бътлар, а не да правя свои абстрактни разсъждения. Много хора биха казали, че единственото обяснение за това са индивидуални патологии. Да, това е част от причината, но не е единствено тя. Значи, тук имаме институционални а, структурни причини за това насилие. А, така казано звучи много теоретично. Аз би го разгърнала в едно изречение, само казвайки, че в продължение на доста време в нашата страна се създава едно усещане за безнаказаност поради недоброто функциониране на правосъдната система а, и едно сякаш убеждение, че Каквото и да направиш, няма да бъдеш наказан, ще минаш между капките. Можеш да упражняваш насилие физическо, можеш да упражняваш насилие психическо. Ето, както виждаш по медиите и навсякъде, един куп хора убили, други хора упражнили насилие, по никакъв начин не получават наказание. Тоест, нямаме един много тежък дефект в функционирането на правосъдната система, който допринася към, да речем, индивидуалните патологии, за да се увеличат случаите на насилие. Аз бих казала обаче и друго, което вече по-далеч, не толкова далеч от Бътлър, но под опирателната на Бътлър, но моето оправдание е, че все пак той е по един автор, върху който тя се опира в книгата си по Фуко. В Фуко има една прекрасна книга, Мишел Фуко, която се казва Смелостта за истината. Тя излезе, слава Богу, преди няколко години на български язик. И там, пак да упростя безкрайно и да кажа, че той доказва един изключително умен човек, най-цитирания философ на всички времена, че ние си въобразяваме, че като разпространяваме лъжи в публичното пространство, включително чрез медиите, това ще остава безнаказано, защото, извинявам се за българската поговорка, която ще употребя, дума-дупка не прави. Нищо подобно. Значи, Неговоренето на истината, Тровенето на въздуха, който ние дишаме менталитетно с лъжи и с омраза, за което до голяма степен допринасят именно медиите, е като бумаран, което се връща върху нас и ни удря с силата и неизбъжността на природен закон. Сега, аз се замислям върху а, посланието на Бътлер от а, силата на ненасилието. Силата на безсилните, освен мотив на Махатма Гандия, тя започва с цитата, разбира се, на Ганди, а, е и една от най-важните философски творби на Вацлав Хавел, чешкият дисидент, който след това става президент. Неговото разбиране за демокрация е построено върху тази идея. А, и а, се питам дали въпроса, който липсва в обществото нашето е колко е важно да запазиш живота и достоинството на другия. Като че ли това е въпросът, на който ние не искаме да си отговаряме и даже не искаме и да си го задаваме. Защо ни интересува живота на другия? На другия, който е различен от нас, който в нашите очи може да не изглежда толкова ценен, колкото ние самите, нали? Дали егоизма в обществото ни е твърде много, за да разберем тази философия на грижата за живите, грижата за другите живи. Това е самите нас. Ами, да, една от линиите на тази книга е непрекъснато повтаряното желание на Бътлер на този изключително умен теоретик, на тази теоретичка, а, да се някак си отърсим от индивидуализма, който ни създава впечатлението за нашата самостойност, автономност, независимост, уникалност, уникалност а, и да си дадем сметка, че всеки един от нас е свързан с другия и а, нашата същност е релационна. Аз съм това, което съм в отношението си в момента с теб. След малко аз ще бъда това, което съм в отношението си с а, моята майка, на която ще се обадя. След ще половин час аз ще бъда това, което съм в отношението си с моя колега в офиса, където ще отида. Тоест ние сме толкова силно свързани помежду си, че единствения, може би, начин на индивидуално ниво, ако щете да разберем, а, а, как бихме преборили насилието, е да разберем колко ние сме свързани с другия човек и доколко а, моята защита на живота на другия човек, всъщност е защита на моя собствен живот. Затова и Uh, на въпроса преди малко какво биха могли да направят унеправданите uh, срещу насилието, да речем mm -hmm. институционално или социално-структурно uh, спрямо тях, ами uh, биха могли да направят много в осъзнаването на тази връзка помежду си и в своята солидарност помежду си и в способността си осъзнали тази връзка и станали солидарни да протестират. Защото в крайна сметка и всяка социална институция, всяка държавна структура е ефект на една обща воля на хора, които са солидарни помежду си. Сега се питам, възможно ли е етика на ненасилието без хоризонта на някаква религиозна система, без хоризонта на, на вярата, че а, има нещо, което стои над... А над индивидуалните усилия. Над Очевидно е възможно, защото амбиция. самата Бътлер, макар и а, еврейка по происход, тя не се декларира като вярваща в определена религия. Очевидно е възможно и то е чисто прагматично, даже, отново ще повторя това, което казах, на някой може Прозвучи цинично, но то е прагматика. Аз трябва да запазя твоя живот, защото искам моя живот да бъде запазен, а в много отношения зависи от теб. Както беше казала Бътлар преди 2-3 години в едно много хубаво интервю а, по време на пандемията. Uh, нека се замислим за следното, за да си дадем сметка колко сме свързани и как няма нужда да вървим вертикално към идеята за Бог, за да бъдем добри един с друг. В момента аз дишам в тази стая въздуха, който е пълен с издишванията, твоите и на всички други, които са били тук. Дори въздуха, който ние дишаме, не свързва, а да не говорим за всичко останало. Ще изляза отвън, ще тръгна по път, който е мия е предоставен от други хора. Аз не мога да съществувам като не свързана с другите човешки същества и няма начин да искам моят живот да бъде запазен, ако не пазя техния живот. Ако се върна на този пример, в който а, вие, госпожо Колева, говорите за това, че сме свикнали да банализираме и да превръщаме в статистика а, животите на определени групи от хора, които, с които не се идентифицираме, примерно, защото са прекалено различни от нас, а, но да, да си дадем сметка за контекста война. Когато има война, се случва точно това. Банализира се човешкият живот, той се превръща в статистика, в една такава ситуация а, на война. Може ли да се практикува ненасилие? Ами, разбира се, че въпросът е много сложен. А те, да, истинските въпроси нямат прости отговори. Бътлер се занимава и с това. Между другото, тя се опира на много автори, едини от които, много от тях класически, други по-предизвикателни и съвремени. Едини от тях е, както се казва, самата класика с главна буква, Зигмунд Фройд и неговите разсъждения по повод на. Почетата, приключилата Първо световна, започвата Втора световна война и а, деструкцията, разрушенията, убиването, на, унищожаването на човешки животи. А, възможно е а, да се работи против механизмите, които превръщат човешки групи, например, обединените в войска, в убийци. А превръщането на а, съществата от една човешка група в убийци минава през процеса на внушението им, че другата група човешки същества, срещу които ще бъдат изправени, не са човешки същества. Тоест има един процес на дехуманизиране на ä, правенето така, че ти да виждаш срещу себе си не човешко същество, а предмет или животно, което пък прави възможно да го убиваш. Значи, всъщност, ä, битката против това, теоретичната и всякаква, етическа и политическа, според Бътлар, оминава през един особен съвременен вид, да го кажа така, просвещение. То е етическо, то е ценностно. Просвещение... Дано да, то да е възможно, действително, а, и да, да няма значение колко много сме изпуснали в а, пътя към а, просвещението и познанието. Благодаря на Антуанета Колева, Критика и Хуманизъм с нея. Разговаряхме за последната книга на Джудит Батлер, преведена на български. Силата на ненасилието.